Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wal illa 'alal zalimin Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashhadu an Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiya baghdah. Allahumma la sehla illa ma jangan tu sehla. Wa anta ta jangan al hazan ida shi'ta sehla. Rabb sharhlii cdiri wa yasir li amri. Wa hilul anqadatam min lisan yafkahu qauli wa baghdu. Puji dan syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala atas segala ni'matnya yang tak terbaca dan tidak terhingga. Salawat dan salam untuk kekasih Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan juga untuk seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya dan siapapun yang mengikuti mereka dengan mengikuti yang baik. Ayat kita pada subuh hari ini yaitu surat Al-Fatih ayat yang ke 26. A'udhu billahi mina shaitanir rajim. Izz jā'ala ja al kafaru fi qulubihimul hamiyyata hamīya al-jahiliyyah. Faanzal Allah 'ala rasūlihi wa 'ala al-mu'minin wa al-zamahum taqwa Wa kanu aḥqā biha wa ahlaha. Wahai Allah, dengan segala sesuatu Dia mengetahui. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada Rasul-Nya wahyu dengan benar. Janganlah kamu memasuki masjid yang haram, insya Allah, kamu akan aman, dengan kepala yang bersih dan tidak Allahumma arhamna bil-Quran wa sadaqallahun azim artinya iz ingatlah ketika ja'alalladzina kafaru telah menjadikan orang-orang kafir itu fi qulubihimul hamiyyah di dalam hati-hati mereka hamiyah, semacam bentuk keangkuhan kesombongan seluruh orang kafir di bumi ini sama. Angkuh sombong. Mentang-mentang mereka punya dunia di tangannya. Mentang-mentang Allah berikan kepada mereka kekuatan dan kekuasaan secara dunia. Lalu mereka angkuh dan sombong. Allah SWT telah memberikan fitnah yang terberat kepada orang kafir di dunia ini. yaitu berupa kekuasaan dan kekuatan. Pengaruh serta banyaknya pengikut. Sepanjang zaman. Dan ini yang dihadapi oleh para nabi dan rasul. Yaitu para penguasa-penguasa yang kafir, para pemimpin-pemimpin yang angkuh dan sombong, alladzina toghaw fil bilad. Orang-orang yang memang telah melampaui batas di berbagai negeri dan dunia. Itulah takdir yang telah ditetapkan, dan itulah sunnatullah yang tidak akan pernah bertukar dan berganti. Nah ketika orang-orang kafir ini, telah menanamkan di dalam hati mereka bahawa mereka adalah orang-orang mulia mana mau mereka mendengarkan seruan rakyat biasa dari kalangan rakyatnya, apalagi pengikut rakyatnya itu yang menyeru kepada kebenaran itu adalah para level budak-budak orang-orang miskin, fakir fukarok. Tak mungkin orang seperti ini level untuk menasihati mereka. Ijtihadul ladina fi qulubil ladina kafaru alhamiyah izja'al alladheena kafaroo fi qulubihimul hamiyyah hamiyatal jahiliyah innal haa dia bentuk keangkuhan jahiliyah Inilah bentuk keangkuhan yang kesombongan yang jahiliyah ikhwati fillah yang kami muliakan mereka di dunia merasa dirinya besar padahal mereka di mata Allah tidak lebih daripada seekor anjing dan seekor babi ahwan indallahi min kalbin wa khinzir daripada seekor anjing dan seekor babi Padahal mereka merasa dirinya sangat terhormat dan mulia. Man wada'a nafsahu fi manazilil kibar, fi manazilil zu'ama wa sayyid. Ya? Siapa yang meletakkan dirinya pada pada, pada, pada posisi orang-orang yang terhormat, pada posisi orang-orang yang patut di, untuk dimuliakan, sementara mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu an zalahu, anzalahu zalahu allahu, manazilil al kilab wal khanazir, Allah menetakkannya pada posisi anjing dan babi. Nanti pada hari kiamat, enggak usah nyari orang-orang kafir sekelas Firaun itu seperti ini mendongak yang mana Firaun ya, pengen tahu, enggak usah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat para penguasa dulu yang sombong di dunia, lihatlah ke bawah kaki kamu. Dia seperti kutu yang berjalan di antara kaki-kaki manusia, seperti kecoak yang menghindari injakan para Ahli Padang Mahsyar, cari Fir'aun itu begitu caranya, nyari. Dia manusia tetapi kecil, macam tak terinjak-injak di mana-mana. Begitulah Namruz, begitulah nanti Hitler, begitulah nanti Barack Obama, begitulah nanti George Bush. Benjamin Yamin, Nyatiyahud dan segala macamnya. Siapa-siapapun para penguasa di muka bumi ini dan orang-orang yang menjadi jajaran pemerintahannya. Sombong-sombong, angku angkuh Di akhirat nanti mereka seperti... Kutu-kutu nanti di padang masyar, kecil. Begitulah cara Allah menghinakan mereka. Kemudian, فَأَنْزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman. Ini Rasulnya dan seluruh para pengikutnya. Allah, Allah turunkan rasa tenang. Tidak ada sedikit pun kegentaran di dalam hati Rasul dan para sahabat untuk menghadapi musuh-musuh. Jadi dalam bay'atul Ridwan, ya ikhwan, ya akhwan, dalam bay'atul Ridwan, sudah bulat hati Nabi dan seluruh para sahabat. Perang sampai mati. Perang sampai mati. Tidak ada sedikit pun rasa takut. Sekarang ini Amerika dengan PBB sesumbar sehabis-habisnya. Mereka mengatakan seluruh Para teroris Taliban yang ada di Afghanistan, Jika mereka tidak bernegosiasi dengan pemerintahan resmi Afghanistan, Itu pemerintahan boneka yang sudah mereka buat Maka seluruh pemimpin-pemimpin mereka Kalau perlu mereka sekalian kami bumi hanguskan dari muka bumi ini Drone-drone -dron kami siap kami terbangkan Jadi beberapa kali pucuk pimpinan Afgan berhasil mereka bunuh melalui Pucuk pimpinan Taliban berhasil mereka bunuh melalui drone-drone -dron mereka Lalu mereka sesumbar, Barack Obama sesumbar. Kami akan bunuh setiap pemimpin kalian. Aneh logika mereka enggak nyambung dengan logika orang beriman. Orang beriman malah menginginkan akhir hayatnya adalah syahid. Bukan malah takut, tetapi malah semakin terbakar. Ibaratnya mencoba memadamkan api yang menyala dengan bensin. Yang terjadi adalah makin besar semangat itu. Tenang, siapapun diangkat menjadi pemimpin. Padahal kita tahu kalau pemimpin dalam Islam bukan di belakang letaknya. Pemimpin dalam Islam paling depan. Perang pun begitu. Panglima dan pimpinan tertinggi dalam Islam bukan di belakang. Kalau orang kafir di mana? Di belakang. Dalam tenda-tenda khusus yang dilindungi oleh lapis. Enggak. Kalau dalam perang, pemimpin itu paling di depan. Kenapa mereka tidak takut sedikitpun? Persis seperti surat Khalid bin Walid kepada Heraklius. Aslim taslam wa illa. Nak tika biqom maut, kamatohibun al haya. Islamlah engkau, selamatlah kalian. Jika tidak, tunggu sebentar lagi. Kami akan sampai kepada kalian, membawa bala tentara yang mereka lebih cinta kematian seperti cintanya kalian kepada kehidupan. Masya Allah. Khalid bin Walid menulis surat seperti itu. Faan zala sakina tahu, faan zala sakina, al Rasulhi wa al Muaminin. Allah turunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman Tenang Para mujahidin itu jangan pikir mereka takut Mereka tidak takut Mereka tidak pernah mau takut Sebab apa yang mereka, mau mereka takutkan Puncak ketakutan kita ini ada apa? Karena takut mati kan Sementara mujahidin seluruhnya mencari itu Walaupun mereka tidak ingin bunuh diri Tetapi juga mereka tidak pernah sedikit pun takut daripada kematian Bagi mereka syahid Itulah kerinduan tertinggi, cita-cita yang paling tinggi Asyhad itu asma amanina, ya. Syahid adalah setinggi tinggi cita cita kami. Faan zallallahu sakinatohu al Rasulihii wa al Mu'minin wa al taqwa dan Allah jadikan mereka komitmen dengan kalimah taqwa. Allah jadikan mereka berpegang erat dengan kalimah taqwa. Apa yang telah mereka janjikan mereka tidak mau membatalkan janji mereka itu dalam Bayatul Ridwan isi perjanjiannya adalah. Maju bertempur sampai mati. Maju bertempur sampai mati. Tidak ada satu pun kalimat. Nyerah, kalah, mundur, pulang. Masuk penjara. Ha, Dia tahan musuh. Tidak ada cerita. Maju ke depan sampai mati. Sebelumnya sudah teruji perangnya. Rasulullah para sahabat memang tidak terbendung. Tidak terkalahkan. Sedikit pun jumlahnya Nabi dan para sahabat. Tetap saja mereka tidak bisa dikalahkan. Apalagi... Yang datang sudah siap habis-habisan untuk mati. Antum kalau begitu ikhwan akhwan. Seandainya bapak ibu semua. Udah gak takut lagi mati. Maka lihat seluruh kekuatan kita keluar. Seluruh power kita akan keluar. Udah gak takut lagi mati. Maka seluruh kelincahan dan seluruh kecerdasan berfikir kita akan. Akan maksimal muncul. Kalau udah gak takut mati. Peperangan apapun tidak akan ada yang ditakuti lagi. Orang kalau dalam keadaan takut, 75% kecerdasannya hilang. Dan 75% bahkan lebih kekuatannya, powernya hilang. Tapi kalau dia berani, kecerdasannya maksimal. Kekuatan yang muncul juga maksimal. Memang keberanian itu adalah kunci. Coba saja lihat. Padahal dia mampu untuk meloncati pagar karena takut, kencing di tempat. Pagar yang hanya setinggi itu tidak kepikir sama dia kemana dia harus lari. Gitu-gitu uh, uh, uh, saja sampai, ditergap, uh, sampai dia diterkam oleh anjing Sampai dia dibunuh oleh orang Kalau orang tidak takut Insya Allah Ta'ala banyak akalnya muncul ke mana dia harus meloncat Meloncatnya pergi menghindar ke bukan karena takut Apalagi orang beriman prinsipnya bagaimana dia bisa membunuh sebanyak-banyaknya dalam medan tempur musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi dia tidak mau mati konyol Ini juga nasihat saya kepada para pemuda Kepada para pemuda Jangan pergi ke medan jihad jika Allah bukakan ladangnya Jika Allah bukakan lahannya Niatnya adalah mau cepat mati Salah itu Hargailah nyawa kita yang hanya satu helai dalam badan ini Biarkan dia keluar setelah banyak orang-orang kafir Merasakan azab Allah melalui tangan-tangan kita Setelah banyak musuh-musuh Allah yang tewas melalui tangan-tangan kita Biarkanlah nyawa ini melayang setelah banyak kerugian besar Ditasakan oleh orang-orang kafir melalui diri kita Jadi jadikanlah nyawa ini berharga Jangan konyol Tetap ada perhitungan, tetap ada pertimbangan Memang kita tidak takut mati Akan tetapi kita tidak mau cepat, mati Kematian pasti dan mutlak Dan kita ingin matinya syahid Akan tetapi jangan konyol Mau ke mana? Mau ke sana Ngapain? Mau syahid? Salah Ngapain? Mau ke sana? Ngapain? Membeli agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada rezeki nanti syahid Begitu kau muslimin Bertekadlah Bertikad setiap pergi mau pulang Saya pergi sekarang, nanti pulang InsyaAllah, semoga Allah lindungi saya Kita bertumpal kembali ini enggak, mau ke mana, mau ke sana, mau ngapain, mau syahid Emang enggak berharga nyawa ini apa? Jangan begitu, wahai ikhwafillah yang kami muliakan Muliakanlah dan hargailah Sesungguhnya seratus orang kafir lebih berharga, lebih mulia nyawa kita satu ini. Seribu orang kafir pun mampus, mampus saja mereka Tapi jangan sampai kita Makanya jumlah para syuhada dalam pertempuran melawan orang kafir selalu perbandingannya sangat fantastis Orang kafir bisa ribuan, orang beriman palingnya sekian puluh 20, 30. Kenapa begitu? Karena orang beriman sangat menjaga. Cuma saja dalam pertempuran. Menta-menta menta syahid. Nggak usah pakai perisai ya. Nggak usah pakai baju besi. Nggak usah pakai apa. Saya ingin syahid. Hah? Sampai kesana langsung disembeli orang syahid. Itu enggak cerdas. Tapi adalah ketika musuh menebas mengelaklah. Ketika musuh menghantam tangkislah. Itu tujuannya untuk melindungi diri kita. ya. Lalu menebaslah sekuat kuatnya kiri dan kanan. Biar buatlah seperti gasingan yang menakutkan. Itu baru namanya mujahid. Jadi ikhwati Allah yang kami muliakan. Memang ketenangan pasti Allah berikan. Ketika sudah full keberanian. Sudah siap menyongsong kematian. Pada prinsipnya para sahabat itu melihat. Pintu surga terengang besar. Di balik basukan bala tentara musuh. Yang sedang melaju ke arah kita. Hanya menembus merekalah bisa mendapatkan pintu surga. Jika terbunuh kita akan langsung masuk ke dalam pintu surga itu. Ini yang dibayangkan oleh seluruh para mujahid sepanjang sejarah. Ikhwati fillah yang kami muliakan. Kemudian wa kanu dan adalah mereka lebih berhak mendapatkan rezeki ini. Rezeki apa? Rezeki apa? Ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, tenang di dunia, tenang di akhirat dalam surga. Allah Subhanahu wa taala yang berhak memberikan itu hanyalah Allah dan hanya Allah mampu wallazi anzala as-sakina fi qulubil mu'minin hanya Allah yang memiliki sakinah itu dan Allah yang menurunkannya. ke dalam hati orang-orang yang beriman. Orang beriman tidak berhak mendapatkannya. Orang Islam kacangan di pinggir-pinggir jalan. Orang-orang Islam yang hanya nomor KTP saja yang dia miliki dan label Islamnya. Tidak berhak mendapatkan ketenangan hidup. Tapi orang beriman, merekalah yang berhak mendapatkan ketenangan ini. Kenapa? لماذا? لأن الله هو الذي أنزل هذه السakinah. Karena Allah Subhanahu SWT yang menurunkan ketenangan ini wa ahliha wa kana allahu bikulli shay'in alima dan adalah Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui ya Allah maha mengetahui jujur enggak orang ni Allah maha mengetahui ada apa dalam baiat mereka dan Allah Subhanahu telah mengumumkan dalam Al-Qur'an laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah Allah tahu siapa orang-orang yang beriman Orang beriman, berbaikan seluruhnya. Untuk berperang di jalan Allah. Sampai mati. Ini dalam kondisi tertentu ada namanya baiat mati. Baiat mati. Ya, di mana hanya orang-orang terpilihlah yang dibaiat untuk itu. Siapa yang mau bawa mobil penuh dengan bom. Masuk langsung ke markas Israel. Di Palestina ada posko-posko Israel. Di situ ada komandannya. Dan di situ banyak bala tentara Israel. Siapa yang mau? Saya. Apakah engkau akan menyesali nanti perbuatanmu jika engkau tertangkap? Tidak. Apakah engkau siap mati apabila engkau uh, <tuh> meledak? Ya, memang itu yang saya mau. Maka diberangkatkanlah orang semacam ini. Selama dia berangkat, beberapa video yang saya saksikan, ya, mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tak nampak kepalsuan betul-betul seperti menyongsong pernikahan dengan para bidadari, seperti menyongsong. <tuh> Kayak orang sudah mau berangkat haji Digratiskan oleh pemerintah ya Dengan fasilitas kerajaan Gembiranya mereka luar biasa menyongsong Kematian yang sebentar lagi akan terjadi Jadi tidak ada sedikit pun ketakutan Bahkan mereka melantunkan nasyid-nasyid yang indah Dengan suara-suara mereka yang merdu Mereka berkata sebentar lagi Kami akan berjumpa dengan Rob kami Sebentar lagi kami akan dikawinkan dengan Istri-istri kami Masya Allah Ya nampak benar ketenangan. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang jujur. Allah Maha tahu siapa orang-orang yang pantas mendapatkan rezeki ini. Semoga hamba-hamba Allah dan saya selalu melihat. Wallahu alam, wallahu alam. Orang-orang yang rata-rata Allah pilih adalah orang-orang yang hafiz Al-Qur'an dan jujur. Dia hafiz Al-Qur'an dan dia jujur karena Allah dia menjadi hafiz, karena Allah dia ingin menjadi seorang alim, karena Allah dia ingin menjadi seorang tentara terbaik di muka bumi ini. Maka Allah Maha tahu, dialah yang paling pantas menyunting para bidadari bidah dari sempurna ciptaannya. Dialah yang paling pantas menjadi para penghuni surga-surga firdaus yang telah dijanjikannya. Dialah yang paling pantas mendapatkan enam kenikmatan sebagai seorang syahid. Subhanallah, masyaallah. Ikhwati fillah yang kami muliakan, wa kana Allah 'ala kulli syai'in 'alima. Allah Subhanahu wa ta taala atas segala sesuatu Maha mengetahui. Inilah dulu kajian kita pada subuh hari ini, semoga bermanfaat buat diri ini dan buat seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hidup di akhir zaman. Kita hidup sekarang di fase fase keempat, di fase keempat ini adalah fase perang dan jihad. Sesungguhnya ilmu yang kuat, yang sahih, akidah yang benar, ibadah yang mendalam dan perjuangan yang tulus, pengorbanan yang tidak terbatas. Inilah yang menjadikan kita terpilih atau pantas menurut Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang akan dibariskannya ke dalam barisan tentara-tentaranya di muka bumi ini. berlomba Berlombalombalah, bercita-citalah, berdoalah dan kejarlah impian ini dengan sebenar-benarnya. Fastaqim kama umirtah, maka istiqomahlah engkau sebagaimana engkau telah diperintahkan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mendapatkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala amin ya Rabbana amin subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi at wal hidayah wassalamu alaikum wa rahmatullahi